Jabur 129 dari ayat 1-8 nyanyian Cera Sudah berkali-kali mereka menyakitiku sejak usia mudaku. Biarlah Israel berkata sekarang, Sudah berkali-kali mereka menyakitiku sejak usia mudaku, Namun mereka tidak menundukkan aku. Para pembajak memajak belakangku mereka membuat alur-alur yang panjang Tuhan itu benar dia telah memutus-mutuskan tali orang calim biarlah ke semua mereka yang membenci Sion dimalukan dan diundurkan biarlah mereka menjadi seperti rumput di atas bumbung rumah yang layu sebelum tumbuh membesar yang tidak akan memenuhi Segenggaman tangan penuai atau sepemeluk pengikat hasil tuayan dan janganlah biarkan orang yang lalu dekat mereka berkata semoga kamu diberkati Tuhan kami memberkatimu dengan nama Tuhan.